Tizenötödik fejezet Rész elgondolkodva könyökölt a kárnak séta ábrázoló vázlat fölé. Ez fenntorpka üttje. Elerton, Mrs. Elerton, egy üres fülke, Simon Doyle. Ki van Mrs. Doyle másik oldalán? Az öreg amerikai hölgy. Neki minden esetre hallani kellett valamit. Ha már ébren van, vele folytassuk. Miss von Schiller emelt fővel gőgösen lépett be, mintha még sárgább, még öregebb lett volna, mint egyébkor. Apró fekete szemében gonosz indulat lett. Rész felállt, és udvariasan meghajolt. Nagyon sajnáljuk, hogy zavarnunk kellett, Miss von Schiller. Kedves öntől, hogy hajlandó segíteni. Kérem, méltószasson helyet foglalni. Miss von Schiller élesen mondta, tiltakozom az ellen, hogy engem ilyesmibe belekeverjenek. Ez rendkívül kellemetlen a számomra. Nagyon érthető, udvariaskodott rész. Éppen most mondta Monsieur Poirot, hogy mielőbb jegyezzük le a vallomását, ne kelljen azután a terhére lennünk, Miss von Schiller. Miss valamivel engedékenyebben pillantott a detektív felé. Örülök, hogy belátással vannak az urak. Gondolhatják, hogy nem vagyok az ilyesmihez hozzászokva. Természetesen, Mademoiselle, éppen ezért szeretnénk mi hamarabb végezni. Szabad kérdeznem, hány órakor ment aludni tegnap este? Minden nap pontban tízkor fekszem, tegnap azonban késtem néhány percet, mert Kornélia megvárakoztatott. Nos, Hallott vagy látott valamit azután, hogy lefeküdt? Én nagyon éberen alszom, jelentette ki az öregasszony. Kitűnő, ez igazán szerencser ránk nézve. Az az éles hangú szobalány, Mrs. Doyle komornája riasztott fel, amint bekiáltotta a kajutbe kimenőben, hogy Bonnyi madám, semmi szükség nem volt rá, hogy ének éjszakáján ilyen hangosan beszéljen. Azután. Azután újra elaludtam. Mikor felébredtem, valami mozgást hallottam. Már azt hittem, az én kajütömben van valaki, de aztán rájöttem, hogy a szomszéd kajütben. Mrs. doyle járkálnak. Majd a fedélzetel hallottam lépteket, és utána locsanást. Nem tudná körülbelül megmondani, hány óra volt? Pontosan meg tudom mondani. Tíz perc múlt egy. Megnéztem az órámat. Lövést nem hallott? Nem. De aztán lehet, hogy éppen a lövés ébresztette fel. Miss von Schiller mérlegelte a lehetőségeket, békafejét fél oldalra hajtva. Lehet, mondta végül. És nem sejti, mi okozhatta azt a csalást? Nem sejtem, hanem egészen pontosan tudom. Rész ezredes elfigyelt. Tessék? Tudja? Igen. Nem szeretem az olyan titokzatos neszeket meg járkálásokat. Kinéztem a kajütöm ablakán, és láttam, hogy Miss Oterborn hajol ki a korlát fölött. Éppen akkor dobott be valamit a vízbe. Miss Otterborn. Bizonyos ebben? kérdezte rész meglepetten. Igen, tisztán láttam az arcát. És ő? Nem vette észre önt? Nem hiszem. Poirot előbre hajolt. Milyen kifejezés volt az arcán? Nagyon felindultnak látszott. Poirot és Rész összenézett. Aztán mi történt? Miss Oterborn tovább ment a hajó másik oldala felé, s én is visszamentem a kajütönbe, és lefeküdtem. Kopogtattak az ajtón. Egy ember lépett be. Megtaláltuk. Ez úr, kérem. Rész átvette a csomagot. Szétbontotta a hosszú átázott bársonsálat. Legbelül pirosfoltos vászonzsebkendő volt, s becsavarva egy apró gyöngyházagyú pisztoly. Látja, mondta a diadalmasan rész, mégis a vízbe dobták. Tenyerén méregette a pisztolyt. Nézze meg, barátom, ez az a pisztoly, amit annak idején a Katarakt Hotelben látott? Poirot gondosan megvizsgálta a fegyvert, majd csöndesen azt mondta, igen, a díszítése jellegzetes, rajta vannak a kezdőbetűk is, J-B. Csinos kis darab, igazi női holmi, de azért ölni lehet vele. Huszonkettes, bólintott rész, amint jobban megnézte. Két golyó hiányzik. Úgy van, amint gondoltuk. Miss von Schiller jelentőség teljesen köhintett. És az én sálam? – Hogy érti, madam? Az a bársony sál az enyém. – Az öné? – Természetesen. Egész este hiába kerestük. Mindenkit megkérdeztünk, nem látta-e? Poiró kérdőn az ezredesre pillantott, az aprót bólintott. – Hol látta utoljára a sálat, madam? A kilátóteremben tegnap este. Amikor elindultam lefeküdni, már sehol se volt. – Érti már, ugye, mire használták? – a sálon több apró, pörkölt szélű lyuk látszott. Nyilvánvalóan körültekerték a pisztolyt vele, úgy sütötték el. Ezért nem hallatszott a lövés. Szemtelenség! kiáltotta felháborodva Miss von Schiller. Kérem, fordult hozzá rész, nagyon lekötelezne, ha elmondaná, nem volt-e családja közelebbi ismeretségben Lilett vé családjával. Semmiféle ismeretség nem volt köztünk. De ismerte őt. Tudtam, ki ő természetesen. De a családunk csak kimondottan előkelő régi amerikai családokkal tart fenn barátságot. Szegény anyám sohasem tűrte volna, hogy szót is váltsak bárkivel a harc családból. Milliómosok ugyan, de csak jött mentek. Tud még bármiről beszámolni nekünk madám? Nem. Lynette Ridgeway Angliában született, és én soha nem láttam, míg erre a hajóra nem jöttem. Felállt. Poirot kinyitotta előtte az ajtót. Az öreg hölgy méltóság teljesen vonult ki a fedélzetre. A két férfi összenézett. Ezt mondja ő, intett utána rész. S lehet, hogy igaz, amit mond? Nem tudhatom. De hogy éppen Rosalie Otterborn, ezt nem vártam volna. Poáró megcsóválta néhányszor a fejét, aztán nagyot ütött az asztalra az öklével. Hát nem, kiáltotta, ennek nincs értelme, semmi értelme. Ezt mégis hogy érti? Úgy értem, eddig minden világos volt. Valaki kihallgatta a jelenetet este a kilátóteremben. Belopózott, ellopta a pisztolyt, Jacqueline pisztolyát. Megölte vele Linette Doylet, felírta a farra a jébetűt. Világos, nem de? Minden jel jacqueline rámutat. És akkor mit tesz ez a mi gyilkosunk? Hagyja csak el valahol azt az átkozott pisztolyt, hogy bárki meglelhesse. Nem. Bedobja a pisztolyt, a legfőbb bizonyságot a vízbe. Miért, barátom? Miért? a fejét csóválta. Különös. Az bizonyos. Ez nem különös. Ez egyszerűen lehetetlen. De hiszen ez történt. Nem úgy értem. Az események sorrendje lehetetlen. Valamiben tévedünk.